<سؤال> رحیم سور عراب سورت کی بیان دا درم اصالو رد شریفی لباد فاغیبانی واقعات درم بیان علیم السلام درم اتبا درم اتبا درم اونزیلا او فاغیبانی دو اقعات بیانشو واقعید ابنی سو در قوملوت درم تصالیو ونبی علیہ السلام لا اغیر تفسیری و آخیر دو موسیٰ علیہ السلام بیان شوا آخیر دو سورت کی تکیموہ اغفتی کی بیان دو مقاسی دو اربعو مخیاتون کے مسئلہ توحید بیان شوا اس مسئلہ بیانی در سالتوں والذینکا زبو سردہ تقیفو آگا سائن تک دیب کردے زمان دیاتونو سن صدری جوہم که جون دی لږه غزين چې نپري مورت ورکوم یقینا زمانه ول مضبوط دي اوس مساله رسالت اثبات الرساله اولا متفكرو اي سوچ نه کوي داخلا کو ماوي صاحبين مين جنا نشتاب مرګري دی باندې توب دجف مرګري باندې لوان توب نشتا هاذا لیوانے نہ دیں انہوا نیدائی اللہ نذیر مبین مگر یہ رون کے دیکھکارا اولم انظرو ایدیو سوچ نہ کئی پی ملکوتی سماواتیں باچی دا اسمانو دزمکو کے آگا چی پیدا کڑی اللہ من شے ہر شے کی سوچ نہ کئی دا اللہ مخلوقاتو کی غور نہ کئی وانسا یکونا تر اغترابا جلوهم او قریبه دا نزدی دا قریب دا یکونا چشی با قد اغترابا نزدی اجلوهم نیتل دیو قریب دا چشی نزدی نیتل دیو دجو نیتل نزدی اونا سا قریبه د کوونه چې شي په تههواجلو هم ن شي نیټلدي په ح بعض هویو کم یو بیان پس د خورآمان را وړي چې په قرآ دی نهړړیږي پهقرران نه سېږ پس کمی یو بیایان دی د قرآوت چې پاغې بو کې او د بهوجړ شي مایونیل لا او چیلج غتا کی الله نشته لار خونن کیا والا او پریجی دیون را پسر کښې نیو کې سرګردان داوس دریو مسربانی اس باد د قیامت قیامت روان دی یا سرون کاته پوس کې استانه انی ساتي د قیامت کې چکل می مرسا ها ودری د قیامت دا تاسو کې چې قیامت بکد راضی کله ودری نقول طور تو عین نما علم عند الله عند ربي یقینا د قیامت علم زمادر او سر ده لا يجليها لوقتها الا هو لا يجليها او نخارکه الله د قیامت درا په خپل وخت باندې مگر الله قیامت په خپل وخت باندې الله وخارکه لا يجليها نخارکه قیامت درا بخپل وخت مگر الله الله به ښه راکئ قیامت باندې خپل وخت باندې الله ښه راکئ لا يجلي امانا لا ياتي بها بي وقتها خپل وخت کې برات نه په قیامت نه کې مگر الله وکئ لا يجلي الا وقتها او ښه راکئ قیامت لره خپل وخت کې مگر الله سغولت او پټ دې علم د قیامت پس سماوات او ارض زمکو علم د قیامت پس سماوان زمکو باندې پټ مطلب څه شو یعنی قیامت اسمان او زمکو ولته نه معلوم اسمان او زمکو د قیامت علم نه معلوم زمکو او اسمان نه معلوم او پد دې علم ز قیامت آسمان او زمکو اعلی اغه نشي برداشت کوله د دې علم طاقت اغين لری دا صرف د الله څخه ده د قیامت دراتوي علم د الله څخه ده او داشته جنبيه السلام به شنګور کړ دا چې قیامت نه زینه پادیشور دخل کو خبرو ته د درو خو بونو ته بیسناده منګړ د دصورت ایزور نشار شیخ رحمت خوب نزل له دا هغه پرچو وسړی شایکه او دا دا وحیات دي په دې باندې پیسې لگول دا فزوليات دي اوبو چې پیسې لگولنی او که ثواب ګڼي بیا ګنام نه لا تاجي کوم الا بغتان نو راځي قیامت تاسو ما ګرنا صافه قیامت بنا صاف راځي حدیث کی راضی اسی پلاس کی ونونه یی خلل وی نی سی قیامت بر راشی دکاندار نشی علی لاس پہ وګت کړي دکاندار بشی اور کې لاس ولا سغت کړي داسه او پاتیشی ناسف وقائم شی یی سالونه کا تاسو کې ستانا کان کحفیون انا گویا کې ته خبردار د قیامت نا زما محبوب استانا تبوس کین دا تفوستانه کې کی گویا کې تا ته قیامت اله مشتا توپوي قروالا تا چې کومو يسرو نګه کانګه حفيونا نه قروا اينما علم اين الله دا قیامت اله الله سخرين دا قیامت دراتلو علم دا الله سخرين پولينما علم دا دا اللہ علم وخت يا علم د وقته آمد الله سخري چکل رازي لاګینده دخل کو نفویګي دا نه پیه تصرف کوي د نبی عليه السلام نه زپور هومنه ما غيب دان هومنه ما او واغدار متصرف هومنه ما قروا لاملیکو نفسیم واغدار نیم دپار پاره د خپل نفس نفع اند په دی ولا ضر او نه د نقصان نه درخل د پوی دی ولا ضر او نه د خل نقصان نخپل ځان له په ادره اخλε شمه نه خپل ځان نقصان د په کولې شمه الا ماشاء الله مگر ما هغه چې وړال الله ولو كنت عالم الغيب او کوې د وچی په دیب پټو باندې لس اکثر تو من الخير نو ما وزن لا ډیر جمع کړو د خیر نه ما وزن لوی خیر جمع کړو وما مسن يسو او نو ورس دلې ما ته اسو تکلیفو کذبغه و پوي دي ما بزن له لو خير جمع کړو او ما ته وسه تکلیف نو ورس دلې خو پغي و نیم فو غيب دان یوځل لاله او په پټو باندې په یوځل لاله کذب په پټو پوي دي نو ما ته په تکلیف نو ورس غزوات پر رااتلو نو بیا اسلام ته لګ رسې دا تلیب رسېدو ن ما ته دغې هم وی نه دا ما سر نه کې دهلس تک سرتو منل خیر نما بعد ډې جمکړ ځان ل ده خیر نه که زه به پټو باندې پوه دی نما به ځان ل خیر جمع کړړو خو په پټو نیمپوه ځکه ما تلیب را رېږي ما ته مویبت راېږي یننا نه مزو مگر يرون کیما او زیر در کون کی ظفار دا قوم چی ایمان راوړي هو الذی خلقکم دا جیا ظنو کی بیا مسلب یا نه او نے پیش شریف عبادت کین ذبندگی الله لو کین او بل چالا پاکی برخاو اسم اور کوئی اسدار پاکی سوک موجود ہوئی آیات مشکل لے ظایری مانبان اشکال لے ظایری مانبان دادا والذی اللہ غزات خلقکم چی پیدا کڑی تاسو دےو نفسنا واجعالمین ها زوجہا او پیدا کڑی دا تا یہ نفسنا بی بی لیس کو لیا چې آرام کې دې سرا فلمه تغشان ورکل شي پټ کو نفس بي بي لرا حملت حملن خفيفا حمل واغص حمل پس پکو په مرط به نپادش په حمل باندې فلمه اسقلت کلش درن شو دا ول لا دونه आवाज کو الله ته شرب ديو لين اته تن صالحن کل را کو نیک پر زن د ن کوونه نهې نه شاکرې شو منګه د شکر وتون کوونه پهله معتاو ما سوالې هنن هر کله چې ولوکو دو دررنیک پردن جاله اوګ ز دوړو له الله در شواکی صدا في معتامه په تال الله نولو د الله تلا د غې نه چې دو سرې صدا رکرې ظریمانو خدا روته چې آدم او هو اللهته سوالوکو د بچی نا چه بچه اولا ارکن دا اللہ سر شریک پیدا کو د بارا کې یو بیساند دا خبرم نقل قیل بعد اکسان چې دو حضرت آدم علیہ السلام بچی نا پیدا نا شیطان را گئی کستا بچه اوشو تو با اللہ عبدالحارس نمکی دی نا بچه بیستا پائی نا غو اللہ عبدالحارس نمکی خو نا اللہ سره سر شریک جنکو نه شیر خو یو غنای ک كبيرره دی نه بیاالې مسلام خو د نه منظال ی پاک کې نو څنګه آدمه حواده لا سره ش جوړ کوو نو تاسو ووا چې کلام کې یو خدا ده چې فلم ما نه دا ځان له مستفیل کلام ده د فلم تشا حمله خپی پند ده ده ده دا دید پوری دا آدم د دا حوا واقیه دا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَبْسِ وَاحدًا وَجَعْلَ مِنَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنِ اِلَيَا دَخْلَشُو فَلَمَّا تَغَشَّهَا اَرْقَلَ چِپَتْكُمْ جِنسِ نَبْسِ ها دی بی بی درہ نحمل واغست و حمل اسپک فمرد بی جعللہ حمل و حمل اسپک پمرد بی فلم ما اس فلۃ تل چدنه شوا داوالا اواز کو دوانو الله ته چ دجین سینس جن سین نفس الله تعزو کو بی بی ربهما شربتجو لئن اته تنا صالحان کرا لکومتن یک پرزن الله دی جنس نفس او بی, بی سوال احن نیک پرزن جالا اگردو دے دوانو چا دے نفس جنس نفس او بی بی لہو شرکا پیماتاوما پتالا ام اشرکون, اشرکون جمع روڑنا معلوم ہے شوچ مراد تینا جنس نفس دے آدم او حوا دوانتی نی مراد جنس انسانان تینا مراد دی مطلب سوچو آدم او حوا نو کڑے لیکن اولاد شرکو وتعلموا اشরিকون وشركون زکه جماړه ورلا د اشریکون جمه شرواله دا کرنه ده په دې چې مراتنه نه ادم او حوان نه مراد مراتنه جنسي نفس او جنسي مراد دی د نسو مراد ده جنس مراد ده ده دوی عام اشریکان نه ویله عام اشریکون وي روح المعنی دغه ته وځه کړل چې اخیر د دلیل ده چې مراد د نفس نه جنس نفس نه په لزا لم یپل عام شکان نه دی شروعپنیویل کادم او هواناخوا دو ک سانانی تصې را وړو شکان پې شولو کمر و چې نه قرار کړې کې تیو خو سندن کلام دی عاممر نو ابراhimیم دی اوغا لخته جوبي پاغمان دی دلیل نه نو ک. ترمیزی دا شانتي ترميز نه نقل کړه کله کله دا سمورا او د سموره بین حسن نه او دا غن نقل کړه او حسن پخپل باندې وای چې ما دا نه دی ویلي حسن پخپل باندې د دې نسکی انکار کین نری پخپل باندې دا مروان انکار کین چې دا ما نه دی نجاب خپل انکار کې نړیواله روایت موثبر نه شي چې راوی د مروانه بخل انکار وکي چې دا معنی دی ویلي دا د اصول او قواعد د روایت نه موثبرې نه دی وجو جنا پدې روایت کې انختا دا او د وجو جنا دا روایت موثبر نه دي موږ ډیر پدې معنی دا خبره ایڅو کده اللهم صل علی محمد دا مناسب نه ده درې دا دادا جعال و نمخی حمزه سبحان حضب دین نو کلام بایچاشی دادم و دا حوا و شرکمخی مانتر جموکڑا جعالما نا اجعال لہو شرکام اے گرزولیو آدم و حوا اللہ لیر لع اصدار نا آدم و حوا اللہ لیر اصدار گرزولیو نو گرزولیو نوچه ادم او حوالا ری صدار نجا گردو لے فیماتا و ما پاکی چورکڑو دیولا نوچه اولاد شریک گردو لے اولاد شریک گردو لے اللہ دا غینا چی دا خلق قصر ری صدار جوڑو لے نامزی صفحہ بسی شی حضب بشی چه اللہ حوالا بچه ورکو پا خیٹ پا دیشو نو اجال لہو شرکا اګر زول او دوی الله درې صدا آرو ايجو ګر زول نه په ما تا ما با کي چي زول ور کړو نو ګر زول نه او حوا الله درې صدا نه دي ګر زولې اولاد ګرځي نف تعالی ما شری کون لو دې الله داګنا چي دو سرې صدا جوړي الله دې لولې ديو چي الله سره کمی صدا جوړي نو یا کلام نخی خ... تام شو او دو فلم ما تغشانا کلام شوم راته مرات نجینس نفس او بی بی شوا قرن بروس تو شو اما شرکون دویم کدا کلام دا آدم او دا حواشی نه پا جعالا که حمزا حضم دا اجعالا و شرکاو درمو چدا توجیه انشی نمانا پاسی ازا ایو شرکونا مالا یخلقو ما <مالا> له اخلو په شویان شینګ دی الله سر چې نشي پیدا کولی ی خلړ کوون او د به خپله پیدا شوي دي پ شېله ته متاو واللهونهلومو او طاقت نه له نرنیم داو والان فومین سرون او نه د خول نیم دا کولی شو ته دوم کراابلی دي इलह خدا په طرف نه هدایتو لایته یو کوم نروانی پتا صبح سي کته هدایت ترابلې نروانی نمني دي و انت دوم کرابل زم مشرکانو هدایت لایته یو کوم نروانی پتا صبح سي برابر خبره پتا صبح اداوتم کرابل جوړ زه در بیان ورته کې امام تم او کو تاسو خاموش بیان نه کوئ مشرک تک بیان کې او کنه کې دیو شي نه نه قبلې ان الذين تدون یکنا غسان شرات کوئ من دون الله بیرالا نه عباد هم سالکم سا سشان جی بن دي گان دي هم سالکم سره کا کوم راشي اوصل دېم کې ساسووندی بندي گاندي قران وئي تاسوي چرامات کوئي نه باذ ونم سالوكم ساو شانتي بندي گاندي وګورا بوتا ندي بندي گاني او تاسو ته چرواي جو يرپ پا قراني پاکي بوتا نرا له او دا پنج فريان تنس جوړي بندي گان تا قران وئي نه دنو قران خو اي او چې ما کوو بندې گانانددي او سااس شانې بندې گاناندديڅن کتدي بندو بنده د چغې و د بنده خو بیا هم سه کولی شي چې دا سووخ پې خو کار او نې څخیر خیړه به سروکي دیې خو دا ټول شته نه نزد دی لې دی انې کار پیکار کې اسباب کار کین فدوم راو بلې دیو فل <سؤال> سې زیبولکم قبول <سؤال> نیو کې ساسو ان په سوالقین سوادکین کې ریش هم پالهم ارجو نن اې دیو خپېش ته تناف پېش دی چې باقي باندې کې یم شونه بیا چې توو کې باندې چې الې پیروه عباره ورسېګا نلو د هغه پېش ته چې راشي تله کارو کې پیرو داغه نو داشي معتل شي دي عملم ايدي اب تي سونه بها لا سونه شي د دلو کې پغې لا سونه خدا کار نه کوي اسباي به کار دي عملم ايون سونه بها اسرګشته چري دلو کې پغې عملم ازان سونه بها کې پغې نه مجھے لا کار نہ کئ او کار نہ کئ خ پین اور اسی بسو ازباب خو شتینو چیستی ملگی ہملم ایونی سورو نبی ام ہملم اذان و اسمون نبی قلو او ذو شرکا کوم راو بلی خپل صدار ثم کی دونی بیا چل جوړکه ماطان او فلا تنظرون مولا تراذا مرا کوئی مال چلو کوي زما خلاف او مال مولا تراکوې انا ولي الله زما مرغار دي الله او ذات نظر کتاب چرالې ګرلې نه کتاب و يا تولص صالحين الله دوسي کې دنه کانو ولذين تذون ا کسان رامات کوي تاسو به د الله نه هغه تاسو چې به د الله نه کوئ تاسو ورته چوي لازم ته نصرکم طاقت نه لاسونه مددون ولا انفسهم ينصرون ذلزان امداد کولې شي و ان تدوم کرابه لې ديو ال ال هدايه داتا کذا مشرکین هدايه ترابلې لازم او نجو ناوری اورینو جنا قبل ول او نور تخير تما کول ستا خبر اورینو و ترامن زورونا او ګوري بجو تا ګوري و تاتا اني بجو چ ګوري و تاتا اوم له سيرون ديني و ني لست رگی ته بيان کي ګوري او جو کوي اور دراستر یڑندی درا پستر ګمانيستا بیا قبل یینو نو تب څه کې قولیل افوا وافلا ورانو د شرک ستا کار بدای تو عفق ورانول د شرک وا امر بل عرفه وینا کو توحیدو شرک ورانوا د شرک رد کوه او د توحید وینا کوه واریدن الجایلین او ما دنا فونا ویمان <وحیم> زو نکا پس کور سی تا تا مینشے توانی سی تانا نذغون سو سو سان شیطان ورتو سو سکئی کو ذ شیطان ومنینو نفست عز بیللا پنا والا پاللا سرا بیشکا الله اور ذن کے لیے فوا ان الذین یکنا کا سان چیر ذلخ فربنا تلاش <وحیم> اورسیوت الطائف من الرحمہ من الشیطان یو خیال د شیطان وسوسه ده شیطان تذکروں نو دیو یاده الله پیدا سیرون پداخ کی دی اقلمن د نه دا حال شیطانیو وسوسه راش نه پاله من نه کئ زر الله یاد کی او ذکر شروع کی نو بزی کا سره شیطان وسوسه ختم شي وَإِخْوَانُهُمْ أَوْرُونَ شَيْطَانًا وَيَمُدُّونَهُمْ رَأَ اُقْدَي دِو لَرَا اُقْدَي دَا شَيْطَانًا دِو لَرَا فِي لغاية با سرکشه كي او سُمَّالِ اُخْسِرُونَ او بيان استرکيه كي كم شهده شیطان رونه دينه دا شیطان دين با سرکشه كي اوغده مخي كي او بيان استرکيه كي چسترشي او بيان ظلم تا تیممو او کله چې راتونې کې د خلکو ته بیا په یو موج دا نو دله چې ته بهتهی ځانه جوړه نهکړه یو مووج ځان د خلوته خواسیم جوړول کې د پیبر کوي په وور ته وای نهه تهو یقی ز روانیم ما یوه یا پهغ بس چېشي دما دررب کتاب د دی برت دیرببي کوم د طر په درستاسوونه. ہدایت او رحمت دې دو فرض د قوم چې ایمان راوړي وایزا قران القران او فصملہ داوس ترغیب ورکه قران ته سذرو مسره بیانې او کلا چې له سې شو قران فصملہ نو وګورځو کېدایم تو خاموشې قران ته و کېدایې او خاموشې نور خبرې پرې دایې قران اورې و اذا او دو پسيره ني استماده اجماع ده پدي چې دا آیات په حق د مانزه کې دي تفسيره قرطبيوي دين جلد 205 زلور پنځوسم کې اجماع او تفسير ان علي الايات بالصلاه هاي تفسير د اجماع کړه چې دا آیات په دسکي د مانزه کې دي مانزه کوي دارنګي تفسیر غری ها غریب القرآن کې غرایب القرآن تفسیر غریب القرآن اغم نقل کلی نه هم جلد یوصل دولسم کې تفسیر ابن کسیم نقل کلی دیم جلد دو سو یو اتي آکی تفسیر ابن جریر نه هم جلد یوصل جالسم کې موږ یې ګر کړلې احکام القرآن د جساس دریم جیل دوپن وسم کین دا شان تحکام القرآن د ابن عربی موی دریم جیل اتسوا ورسم کین تفسیر فرتل قدیر دریم جیل یوسل دعاتیا کین او تفسیر جریر جیل نام او یوسل او دریم صفحه کین دا په حق د مانزه کې روح المان خلق کین نام جلیل یوسف 150 صفحه کې سوره ابن مسعود فسمه و ناسن یقرؤون والامام عبدلله بن مسعود یې کو خلکو د امام سره قرات شروع کو فلمن صرف فقال تمال لكم ان تفهم توسدا نشته چې په قران زان پو پوهکې اما ان لكم ان تفلوا ان نشته توسل لري چې په قران باندې ځان پوهکې و اذا قر ال قران فسمعوه و انصتوا كما مركم الله وتعالى الله و کله چې قران بیانيږي خاموش شي وګورتا کېږي الله پاک په دې باندې امر دی نو قران ته وي کېږي امام شاعبي تقریبا او یو بدریانو صاحبونو نقل کړدي چې په امام پرې قراءت نشته روح نقل کړي په حواله ده امام شعبی باندې د اویاو صحابو بدریانو نه اغه تی پاک نقل کړدې چې په امام بسې قیرات نشتا او د محمد یو دیم صفحه کې نقل کئ او یذین معلومه چې قرات خلف امام ده غلطه قال صد وجدتو ان الذي يقرؤ خلف الامام بي بي جمرت زغړما چې کم سره امام بس قرات کوي چې په خلف کې سر ورټي او ورې په خلف کې واچولې شي عبد الله ني عمر سي قال عمر عمر سي ویلي ليت في فم الذي يقرؤ خلف الامام حجرا ورهمنا نقل کوي چې امام بس قرات کوي چې په خلف کې کاڼه واچولې شي دا بلما پدایې لي او حضرت ابو اردو نے فرمائی کہ پے امام پسین ایک قرافی نفسی کے مشکات نقل کے عطا یا کی ایک قرافی نفسی کا پرخفل نفس کے والا سم مطلب امام الفاظ ان تو کہ سوچ کو دکراتے اقرافی نفسی کا پرخفل نفس کی معنی پڑھ لو بسمو لے امام قراءت تم توجہ ساتھ کفرس کې امام قیرت نه کړي نبی په دې خپل لیک او توجه وکړه خلبان طرفو ځم وکړه نو چې امام قیرت کړي نه دې ورته دی دي دانه چې د ځان رسلۍ یو دې پسې وایي تاکلو وایي کو تاکل توجه کړ بیا پس مولا او دا آیات عام دي او ایذا قرال قران او پس مولا په حق ضمانځي وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونُ وَأَسْقُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَا يَا دَوَقْفَلْ رَبْ وَقْفَلْ نَفْسِكَ تفسیر مدارک وی هو عامن فی الاسکار من قرات القرآن والدعاء والتصویح والتعلیم آیات عامن دے کہ آگا اسکاری قرآن تلاوتی او کنا دعائی تصویحاتی دا بپٹوے وژګور په نفسه کا دانش چغوی جمد کې سزر کا ترېوش نه یو تن په کې بیا هان کئ چغوی شور را کړې دان کریمات وې دانش دا د ته په تربیه هوې تربیه معنا آرام سزر کا تمونځو نو خلک ستري شو نشه اړې لکې نه لکې نه څوک د زان ذکر کوي ذکر دې کوي څوک زان غلی کینی غلې دې کینی او پیگزانا دعا دیدی که خدا نیچیو تن بران رکھ کریں نور بورتا او پیگزانا خبال خبری کئی دا نشتا دعواز پورتا کہ اول نشتا و اذکر ربکا پی نفسک پڑک یادو اللہ و این دانے چی پچک یادیں او چگی و او چگی بنا و این تظروان ڈیرفا جزیں وقیفا دا دا خوف نه دي او په ير سره مکه خپيو عقدي خپانه په مانه پټ او دلته دي دا خوف نه دي مانه یاره ودون الجا من القال نپتاود وینا پتیز ود وینا سباو بیگه او مکه او په شنو نن سباو بیگه لای توا جو سباو بیگه اسکار دی فکاردا یې سره سر سره یې سره مونږ دي کی خپل ځمانه کی دي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله لا اله الا هو عليه توكلنا تو ورب العرش العظيم ذا كلمات و اذان لا هو تو كره توي كفل لا مؤنتا الله تمام مشقاتنا ختمه الدنيا والاخره حديث صدره مكرمه ذان لا سيره و اي اخرت صورتونه و دري دريرا ايت الكرسي سار دیوې ماخام دیوې دا الله تو سبا کې او سار کې ماخام دوه سار کې ان الذين اتنوا کسان اخر کې دا توحید رکھنی چې دا مسله سور د دې مسلې د پارشلو ریشو دا بیا له مسالم حالات د دې مسلې د فار بیان شو چې الله وحدانیت تام شي یا کناګه سان جبسندر اوسای کی ملائک لیسکبیرون ناوړی د بندګی د الله او پاکی معنی د الله زا او الله د ری قرآن چې کله اختام تورسی نه دی کی اوسل سوال سجدي بل ځان بیا وسې دیو کې په جو حق پاداش یې سینو